Uh-huh. <sighs> Srede ja hukupim štak. Ne znam. I как štak. Pa da Ne znam kako se إن وحمد الله نحمده ونبتعيده ونستكره ونستهديه ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يرده إلى مكلم الله له ومن يرده إلى السلام هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعبده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه وسلم ترسين كثيرا وبعض الضار والله Esloe, se pohvale pripadaju Allahu wa taala, salat salam na Muhammedu sallallahu alejhi wa sallam. Nasleduju i govoriti o i govoriti o prednacima sudnjeg dana. Da smo spomenuli prvo da prije svega mi vjerujemo u sudnji dan i da je vjerovanje u sudnji dan jedan od šrtova, uslova, imana. I da onaj ko ne u sudnji dan da on nema imana. Ako ne ima imana, onda je sad. Čažem, ja ne vjerujem. Jel Svako ko sumnja i dovuđu pitanje na bilo koji je nakon, suđi dan, proživljenje nakon smrti. O tako? On zapravo ta ne vjeruje u Allaha Sv. i vjeruje u Allaha u i ono te... Zato ne vjeruje u Allaha i ono što ova Sv. Tara oveša odnosno čine priluti i tako da... Brašo, mnogi efekte se pripisuju i hvala, tako. I mnogi efekti ovo proživljenje i sudi da, na, ne odbijaju i ne negiraju. Ne Međutim, neizprano vjeruju u to. Otako? Na način da ne vjeruju da će proživljenje biti stvarno fizisko proživljenje i duhovno proživljenje i da se ova dala nas ponovo oživiti i stvrti ponovo ko što smo sad i sam tam ponovo naše silo i naše duše pored svega što je rekao salavarija opisuje detalje tog proživljenja pa kaže ja sam prvi nad kojim se te tekavamo do stvrti Пареху, саллаху айсу, целе na на судне da će ljudi faciti, izgarati, cekati, o tako suđenje prema svojim griješima, da će se kupati u tom znoji. Pared, sallallahu aju, se le ofici susriti, pa Allah Aratara kako će čovjek bježati od svog orca, od svoje majke, od braci, od svoje žene, od djesti, od rodbine, od ricaci da će ljudi biti zadrvenuti, da će ići od poslanika do poslanika praviti da se zauzimaju kod ovakva sana da počne sluđenje Pa kako je Allah, vrstani, Allah ali je sredam, da udesajalja upintao kako će i količnicu živarnici biti da će biti, a tako, iskočiti po 60 copa, da li tako? po 70 plakata, je tako? Da će ga biti ga neko veći, ogromne tako da bi mogli podnijeti i uzvržati za hrmenovsku vatru a da u njoj uvječe, i takve a da nikad i tako dalje mi u sve te detalje onako kako je doslo u ispravnim prodajama u sve su zbog toga izučavamo izme doslovu i, i predzvaka grana dana zastu, da bi u njih vjerovali jer od nas je i povjerenja u Allaha sada dara jeste i to, vjerena, je to, vjera, je to da kad on poruči nečemu Allahovu poslanika muhada sallallahu alaihi wa sallam a je naša da će da mi sigurno vjerimo da će da mi nima da nećem nijemo li biti ili neći neći da i to je prva pajda druga pajda je da, kad ovo poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa valjosti da Onda prorokom vremena dolaže te koji je on obavješio da će biti pa se doga, događaju onako kako je on nagovje nagovješio. Kako je taj da od toga? Svaki put kad se obisni ono se Allah s.a.m. nagovješio ono je da će biti. Svaki put se potvrti šta? Nego poštanku kad se potvrdi njega oposanstvo, svaki put se potvrdi da je istina sve po čemu nas je obavijesti i od onoga što je bilo i od onoga što će biti i smrt i kadorsko uglost i proživljenja i suživljenja i željena i zemleta i nagrade i kazne i svega, od izhivanja od, od svega. To je također fajda od tako od izučavanja Uh, prezvaka suđega. Tako je Allah, obošan, tako je Allah Ana teala odjavio, da na početku odjavio bilo je tukom izređu Rilana i Serdijana. Serdijana, če Serdijanti su se pobjedu. Allah, Allah teala odjavio u suri mu, odjavio da se riljani nakon nekoj krogodi na polovo pobjedu. Pobjedu. ovo je znači uz roka stvar. Zavisajte, znači, tada bio velike sile. Dvije velike sile. I kad se desi da jedna od tih u dviju velike sile, to bi je bio u drugu. U tadašnjim okolnostima, u tadašnjim i koristnim okolnostima, kad se islo na konju i na kamiru i kad se stvari mijenjale sve svijetki, kad su pročeti da tako bili skoriti nije bilo da se čini da nekoliko ljudi koji su poraženi da smogu u straži da podo povijet teritorije. Sonyo se osjećiva. Allah subhanahu wa ta'ala podržuje naših I onda se tođe jegodi vojskari znako kako je Allah subhanahu wa ta'ala objavio da čegit. Onda se todo do i potvrdi se i napako. Ko se prvi se sallamahu alayhi wa sallam I tako da Allaha sallam sallamahu alayhi wa je atsaba u obvijeskuje u kak u desalima u kreski zin desalima sači sebe gajati i jo za nijegovu života u kak u obvijesku u kak se zeski razi u umet koje kašno godine u kak se pa sve sve nagovjecije Allaho Bosmanica Sala A.S. Tako, tako se i događalo što je svaki put šta a kagma Allaho Bosmanica ka Sala A.S. ima potvrda, a i nama danas potvrda da je svaki put Allaho Bosmanica Sala A.S. govorio istinu i samo istinu. Svaki put kad se obistini i kad se znači ono što je Allaho Bosmanica Sala da će biti šta se kod nas treba da dogodi znać iman sudi dan koji nam je subhanahu wa ta'ala Allahu on me su nagobješavao stvari koje se bešavaju. Ružne stvari, stvarnke stvari koje su se bešavaju. On me često ne bi znao kako da se postavi prema tim stvarima i kako da otijeni te stvari. Ne bi znalo. To tako. Zatim je Allah zbog taj salarija sada obalještavao Otjen svarila i dala otjenu tijih svarila. Pa je govorio, za otman radjela vam, šta je govorio? Obijši ga uh, u življenci, otman radjela vam, učiši u življenci, radi koji skrušenja, to je izgledaši. Vraši. Pa se on da desila slobuna učinata, če i kaj suga što je da otman radjela vam u u pravu al-Fitna e bila. Duš ponijemo molitvi za rodice, je mislio, tako? Potpuna hinuda na sopro protivosna na radijallahu anhu. Ali po ve sellem, izara dana, danas onas je čitav umjet što ima ispravnu orijentaciju na našu osmara radijallahu an. I svi znaju da, da, da je nepravedno u dijelu i da će otići u jezer da jedan od koji imaju u jezer. Dakako i da je ono bilo prav, i da ne netraveno Da u evo potelik koja reći, nešto li Mnogi jedna zvi danas da tako, priče iz Irana koje na dolaze, jel tako, možda u njih A kak je na priče iz Irana dolaze? Lošo je, jel tako? Dolaze priče, oni, oni u Iranu, jel tako, i u Iraku, na Kerdalu, proklidju i osmana. O tako. Proprinuje, smatraju najboljih ljudi, oni najbolji ljudi u gomljata. Kada nije uvijen hadivita šta, nije bi imala pravilnu orientaciju na stran toga. Mnogima zlatkaj se uvajtva subha ovako, znamo, ti gono šta da osmana razdjela od svega Zatim, takože je govorio o fitnama koji se svedeti tiko sljubisva osmana radiallaha, pa je govorio o Amaru, on tako govorio, ubići ga skupina tajarej, še viku prav, pa se desi razuri nežu i radiallaha ima ali radiallaha. I dan danas mnogi rat provjeru, koštaju biti u pravu, alija ti ima ali. Međutim, kad je Anna poginući se sa ali, prati Allahman, onda svi znao sad, da je on bio u pravu, da on bio u pravu. Jer je resusalla rekao sada on poginuli sa skupinom koja će biti u pravu, a uvijek će oni koji neće biti, koji neće biti u pravu. I tako dalje, znači. Brojni ljudi dodje taj resurs Allahim salem ma, nas je orijenci kao i ostali svi hadisi, da mi imamo ispravnu organizaciju, tome što se desje, da imamo ispravno stalo i u osobu. često se doći unlaz u situaciju kada se u određenim situacijama treba s ljudima koji asi starijat i kako da se postupi, šta da se radi. Pa kaže resul sallallahu alaihi wasallam Dejjal kanadinalu ku borali si 41 dana. Dejjal, šta znači dejjal? La želčina, tako. Eva lagni patitel, mesijki bezjel, lagni patitel, onče se pojavi, ki borali na dana. Pa kaže resul sallallahu prvi dan godina se praje, a drugi dan cao mjesec, a treći cao sedmice, i je salinari, kao i je salinari a tako? pa kad kazi vesel sallahu onda je kazi atfadili dla nulah i ako na sve rođe ša kako a tako? ko to izglediti da ala sam ok, je tim da, se će biti kao dobine, če se Rasmusar 5 puta klanet, jedan dan, kaže Rasulullah reći sano šta? Nego ćete po prorakom. Opako, klanet ćete u svači i važite te 3 sata sad. Sve od dnevnih namaza, razkoraćete te. Vidi uloga reći. Sad, Allah Rasulullah reći sano kaže, vi ćete to izračunati. Sad je što bilo sve što izračunati. A pa sad gdje dvanoma, ja ne, da ih je to začekalo taj pa dan, godinu dana, pa tako, šteško bi oni to izrašeno, kako bi to izrašeno? Sad im oni, što, se je to pa je se dati, kao pogledaći mozicama, je tako? Ilustanost. Ilustanost, tako? Znaju oni koji, onaj, budu malo u pritore, je tako, a prije, je sve, i svarati, i mozice, ali sve. E za znaju kako je teško, reći da samo u jednom zara, kad vidi žilač, znači, i dana i novac, i vidi žilač A znamen se kako bi to bilo teško, u godini dana koliko se puta ljudi zabravali, O tako, ko bi pogodio u, u toj godini dana, baš, da, 300 živeti, dana, to boli Teško mm -hmm. e zutim, Allah je boza insallaha, vidi a vidi danas kako je došlo vrijeme da je to vrlo vlagano izrasunati otak vrlo jednostavno izrasunati osim, pa dola srana ta razljava na unikcija tako ovaj igrači dakle namazite se so opada su kaši vajci se tri tata pa onda isto i pa je da iso i koji toga se resov sallaha i ga se ne govori o tim parima koje je koji će vi. Pa svaki, znači za svaku generaciju, kako je rekli trem nego višta, nego jeste u mnogih stvari. Ali nije nego jestio stvari koje će se sve desiti da ih je zapati jedna generacija, nego nego jeste jednu stvar za jednu generaciju. Pa drugu stvar nego jeste Nekoliko generacija da se desi. Pa treću nakon nekoliko generacija da se desi. Pa četvrko nakon nekoliko generacija da se desi. Tako da za svaku generaciju ima ono što ti i svak. Odvijeziti njihovo svjećanje i vjerovanje na ovu postanika Tala i svjećanje na sudji da i odvijeziti njihovo vjerovanje u sudjima. Tako da svaka, svako tolko dođe ono što je to je na govijskom pretokak u sajbi i gledanja u hadite, čitanja hadita, koji govorio preznatno su njega. Jedno zeljkih sajbi, je uzutkava priroda, ono stala, tada čelija, stvoreo, da, da odkrije on ono što da neto neto znato. Da ubije k nasve i da odkrije da je zna šta će to biti. Evo tako? Da je se to to je Nešto što govita ljude ko sva ova ono stolesa i posljed, zbog toga ljude posljedio, tako? Mnogi to znaju. I onda su u ljudsku znati da ljusak na najgluđi način unavšavaju. Ali tako? Na najgluđi način manipuliti ljudima, a kako? Zbog će imeli da se znaju pa ne ima znači nikad da je bilo, a da nimi bilo prviđa za gastara, jel tako, oni izdobacaju tako, ugačaju, šta, pravi tako ki smijaju zrkova bez ikako prava i naravno izvode izvjer, izje. izvjer, prvo što oni izje o tako, a i onaj ko im povjeri, izlozi izvjeri, nismo imam dosli toga nikak, tako, jer kaže Ko zna, ja nemoj meni seba vazi ol arbiru gajde, illa Allah, reči ne zna nikom, na nebesima, ni to, šta je osim Allah, nikom ne zna, Allah, a on dođi i kaže da zna, i ovaj drugi ko njega, izdeli ispred njega i vjeruje je mu da zna, znači šta? I jedan i drugi su ne Nevjernice. Nevjer I jedan i drugi su nevjernice. Jer Allah sada tada kaže da ne zna, a oni obojstva vjeruju da znači. No. Znači. Znači. tome? Ihovi vjeriti. Z druge strane. Znači. Allah sada sallam alaihi wa Nam. Nas obavljštava. I gurnim. Pouzanim hladvarima. Jel tako? Ušpaćevi. U tome štaćevi. I kako? više uh, primijesiti kako se kod u njih izgubio svrtko gerovani, u Allaha i Allaho košto neka slavarija i ono što je on nagobjetio poveća se njihovo vjerovanje gazavima i u ove nepouzdane hazene, Pa nema ni jedne civilizacije po gosobu, jel' tako, pa jel tako se daleko od Islama da u njima ne oni koji dataju tako i nagobjetavaju prorisu, sta se biti, o tako i to je interesantno, slušaju su o tako pa pogledamo danas u Eloviji, u Ameriji imamo već poznate, o tako tako znali po nadovanju, o tako proroče koji prorisu, šta će biti, o tako da govi stavaju sta takvi žuću s pažnjom slušaju, šta bit. se biti i šta oni preko me odja, televizije, interneta, preno se je šta što oni rekli i spijete oko toga za za Boga, a sve to lahko no. laž. Pa kad se oni koliko i slušaju se laži ljudi im vjeruju šta je s nama da mi ne pisamo, a vi niste da znao sastanice koji su istina sigurna istina, da im ne pisamo da u ne ne da idem. Još tako mi imamo sigurno je hader. Ko Nego sigurne ko zna ne tome. Šta ćete trstiti. Pa šta je da da je i da im da li tako vrijetnost, ali sigurno vrijednost koju nema niko otim, mi, savo mi imamo to, savo mi imamo sigurne padere o tome, tako šta će, šta će vi, ponoviku koliko je ono sigur, da otrije ovom gospaniku, sa glavom je on trebio umjeti. Što je što se pise toga? Što si ide sami trezvaka sudnjeg oni nisu braći uh, svi isti ki se znaći. Sve ono što je Lao Tosmanik Tolar je sve ono nagovijestio nije isto. A Lao Tosmanik Tolar je sve ono u različitim hadinsima je nagovijestavao različite tako, ili manje, to je ili manje značajnije. Drasitnije ili manje, drasitne, je li tako. Stvari se će ili će se desavati Niz godina ili se ponada, ponada. Pa, na naprimjer, kaži, imam Buhari i moćim predati u svojim stakvim zirakama o nebu gleda, razdijal da je rekao Resul Salamaha r.a.s. neite, ja ću samo znači, neite nas učiti suđi dan, dok se i ne zavuće skupine nekukove i dok se nad ljudima ogromno crvo proliče, a jedna i druga će biti na isku. I jedna i, dru i, i druga skupila će biti šta? Na iskom vjerovanje. Na iskom A deske se između i veliko prvo proliče. Što so tako? I jedna vojče spravi daj ovo ovo Pa se dok se ne pojave lavni sotvanici u mom umetu čak do njih trideti svi će tvrditi da su Allahovi sotvanici pa, pa neće nas kupiti srcu dan dok Allah ne uzikne znani dok na zemlji ne ostanu same ne znali se ko se od zbinki Jel tako, goće se došlo, jel tako, goće se došlo, mali pročerat, kad govorimo o, o ukupnom kanonistvu želje, jel tako, odošlo milijardi, jel tako 8 milijardi, ako ima sve žilijada učeni ljudi, koliko je se pročerat? mali pročerat. Znači, brlo mali, jel tako, mali, mali pročerat ljudi ima pojma o Kur'anu, o Allah'u, o Sunnetu, o, o, o, o, Sunnet, o, o Shri'a. No, to je, malo je košteno, za trešu intimalu. Čak? kad je li pam, sami muslima re, koji je da, koji je svičio je tako, pa se groje na milijardu ko tako, pa se u ribadu od miliardu, upej Ogromana malina ljudi ima pojma. Pa kaže, Allah se prethodni dan uzdići uziti znanje. Učestat će zemljaki, ogromni zemljaki. Učestat će zemljaki. Približite se vrijeme. Približite se vrijeme. Evo približite se vrijeme, učenjarsko tomasno tako i danas tomađe da to približavanje vremena zapravo znači šta da će ljudima malo vremena trebati tako da informacije i oni sami putuju da se trebaci pa što je nekad trebalo jer djecima danas je dovoljno nekoliko sadi sad ili par sekundi i da stigne kraja do nakraj ili puno sam rekla tako Eta radio deliti na sekundi, o tako. kaže, pojavče se velike smutni. Za studiju, pojavče se velike smutni. Kao što je danas velika smutni. Zato što je danas velika u svijetu čistov. Šta je danas največa smutni? Što je danas u svijetu čistovom što so, danas Istina je tako? Daklevena ja, istina. Zatim, bit će puno ubijistava pred sudnja. Bit će puno ubijistava. Danas se čak mnogi koji se zalažu za novi svjetski poredak, odnosno za globalizaciju tako, njima izjašljavaju i planiraju za sredu tako je da sredu ljudsku populaciju na planeti, da sredu na 500 miliona, tako na pola milijarde. Pa sad ovi ostali, jel tako, 7,5 milijarde nek' nije se u taj stanjima biti. Nek' se šta je zonost i taj, kakav je zonost i, ovaj novi svjetski korek, jel tako? Znati, se mnogo i veća predsudi dan. Pa će treći, treći Pa će onaj ko hoće da da ne sadaku zabrinući kome će da, da odbih pri sadaku. Pa kad ponudi nekome sadaku ovaj će odbih reti nemam potrebe za tim. Ne se kaže nastupiti da, sudni dan dok se ljudi ne budu natješali u izgradnji. ljudi ne budu natješali u izgrađenje, otakvo da e, to je već bilo neki prikaju da nikad prije nije bilo s priještama da se ovdje hode noću izmjeruju dimenzije onaj končine, kući u toku noci i onda samo za jedan metar otakvo pravi već isto ima, znači ljudi dani pravožite blizu e, Zatim, Neće natupiti suđi dan dok čovjek ne na najdi kraj kavura drugog čovjeka i onda kaže da sam Bogdan na njegovom? mjesto. Takav će život živica da bi on volio da daju kavuru. Živci je nego što je živ. I neće natupiti suđi dan dok ne izrazi sunce sa zapada. A kad izlazi sunce zapada, i kad ljudi idu i sunce da izlazi sa zapada, svi će i Ali to je trenutak kad nikom ne više njegovo vjerovanje neće koristiti ako prije toga nije vjerovao i u vjerovanje dobra djela učenja. Ili u svom vjerovanju dobra djela učenja. A ovo u svali navraja, ne su nasupiš odje dalje što prebude tu, tu, tu. to. da događaju nisu isto izredata. Nisu tako, izredata. Nisu uh, njim ovako javno snije, jeo kako, uh, općeni općenica na istinu natim. Kako? se kako? Ilužak sa sunca sa nije isto ko, jeo kako, reći na gzmanje. Ili, da sam pričem je u izgrađetu, naći nisu to izjeli, Allaho putai sallaha r.a. i spominje zajedno. Kao što je dosta u drugom hadidu, kaže Imam Bukhari, radijallahu an, da je prenoti od, aukidni malika radijallahu an, da je rekao Allaho putai sallaha r.a. sallam, odnosno, je sallam u biti naše buku kada je Došao sam kod njegov šašom. Pa je rekao no, s ovom prilikom. Nabraja vam šest stvari prije sudnjeg dana. Jer je nabraja, nabraja će vam šest stvari prije sudnjeg dana. Pa onda je rekao prva stvar koja će bez prije sudnjeg dana jeste moja smrt. Moja smrt. Zatim, oslobodit će se Kud? Kako ja tako? se kud? Jerusalan, ja kako? Bite oslobođeni jerusalan. Zatim će međuvama se pojaviti masovna smrt. To je zaraz na bo. Boli od koje ste masovne masovno Zatim pojavit se velika kolikina i mjelka. Ako da se tome kad mu bude zato, to si rođinara ostati nezadu, ne zadovolja. A to su ti ali znate da je to ogromno bogatstvo i danas, pa tako? Zatim će se desti bitna koja neće zaobjeći niti jednu kuću a da u nju neće. Zatim će koja dužu svaku Apsku kuću. Zatim se dosjeti prijeve. Jer među vas i žuti. Je Pa će oni prekrasiti taj ugovor i to prijeve. Pa kad prekrasne to prijeve dosje se da se bore proti vas pod 80 zastavom. Pod svakom zastavom će biti po 12.000 kojnika. Je li doći, da se gore protivaz, po 80. vestej pod po dvakvom zaštom, dvanej ciljada, ciljada, alfa. Pa, opet, gdje su tako kaže, da se u Oznakova od znakova grana, jeste, da će se pročvijeti fuh, fuh, gdje Pogavnost, o tako? Razvrat. Prvrstveno se nislih vina. tako? Pršimce se prisudni dan zinavuk. O tako? Zinavuk, ale ne, o tako? Da, ho dobro, je kojno. Zatimce se prisudni dan proširci iman rodinjskih veza. I malo se odvogadanie nije divo. Braćo, kada je izgenavu, gdje je prošli neko danas? Ne. Braćo, znakavljiv da što veci organizacije danas odstoje koje su zasnovane na sidane rodinke veci. Vi znate da na zaskadu u Americi, na vesile danas ponete, šta? Sin ne zna za roca, odsto se ne zna da O tako? Ljudi ne, ne znaju za svoju majku. O tako? Tu nema nikdo, Dakle, niko niske, nikakve veze, je li tako, ko ti će već? Zatim se predsudi nas, tako, onaj koji je použdan, biti proglasava varovicom. Aha, ule, ule, ule, imam danas i jedan postan čovjek na daljavku, a da ga ljudi ne smatri, tak? Največin, o tako, najvećim, je li tako, kako kod nas kažu, smoti te nokro komutiš to od savjestovi na padre smoti se pater tako a kada se razudni dance se vjerovat će smoti smoti je igra oko pa ljudi alhuda što rosnje sije televizor tako je inače reći smotinti stanka i farbia tako i u zaradi u tako, nasmiškaju se I onda lažu, kajeru, manipulisu, i narod biti, tako Tako, tako e, no. jer za njega samoglasa se, za njega samoglasa se, i tako I ima se po vjerenju najveće lažure, al' tako, najveće, mm. najveće bilo, bilo Kaži, od adula ime pruda, da je rekao, od prednaka sudnjih dana, jeste da će tovi prolaziti kroz mesih, a da u njemu neće klanjati dvare kata. Sad kad uđiš u mesih, da klanjaš dvare kata, ljudi uđiš i izvati napis. Šta ovo je radi? Šta sad? nova vjera, a, ah, nekako se novo iznište, pa kaže, nekako se ona reća nam je, tako, znači prešlednji dan, tako, čovjek, kolež, kružan ga, nekako, klanja si prave, tako, otaku. i se naziva, si, se tjela, i neće nazivati se celam, i neće, kaže muslima, nazivati se celam nikome, osim onoga koga pozna, poznaj, ovu donkog reći, osim onoga koga poznaj, kao tako, pa mnogi danas vidi muslima, vidi mu tjima, svega muslima, tako, Vide ko vanjski dijeloza biti. Pa tako, danas je to tako vrada i njih se mu se ne prepoznati. niko ne vrha. Jedan srpski novinar je stavio ovakvu vradu ili tako, kratje vrhove nije one na vrhove, kratke i pogoveo ga. I kad se pojavio, niko nije pronacio od crva. U benogledu. Niko nije neko jedan četnik, eno, možda neko, ne, I odmah, što hoće uđe da havije? Uško da havije? No tako. Pa kaži, početam na aerodrom. I najlazi neki trbin sa ženom i kaže, <gled> <gled> ja, jao, što hoće Kaže, žena, vajne da puti. na da <gled> A, nije niko prolačio, znači daju ljudi iz starih muslimana vidi će, sviđe onda si musliman po izgledu, ali ne naziva se zbog tega, zbog razni kisnih koje se o tako, dešavaju i muslimanima, jer bo ne zna on jel te protektirio, nije, znaš taj slovo, nije jel što on na slovo pa od deneta, radijalno on isko tako da je rekao slobari od prednaka sudnjeg dana jeste da će se ljudi to tako, nadmetati u mesirima. U mesirima uh, se je li tako, će puno nadmetati ko će veći učitaj, ko će veći učitaj, ima. Je li tako? I brojni drugi, i brojni drugi nadjeći. Zbog toga, što su ovi prednati narajani ovako, mi ćemo zavljati pomoć Govoriti o preznacima dana na sljedeći način. Mali preznaci sudnje dana i veliki preznaci sudnje dana. Pa onda preznačim. mali preznaci. Mali preznaci koji su se desiti. Desiti. Pa ćemo onda govoriti o malim preznacima koji će se riječi puta ponavljati. E I o malim preznacima koji se još nisu desiti. E tako ćemo za pomoć govoriti. Pa mali koji su se veći veskali, jel tako, odnosno preznaci, neće reći mali, nego preznaci sudnjeg dana koji su se već veskali. Koji su to preznaci sudnjeg dana koji se veći veskali? To znamo svi. Slanje Allahovovo koja sa rekao sallallahu alaihi wa sallam je preznac sudnjeg dana. Jer on posljednji, putani. ako je posljednji, potanik, kak se pojavati? što je da. Tak. Neci posljedni slušali pojavl prije. Nogalko je on posljedni Allaho slušali sallahu alihi sallam što je da. To je pojavl prije da. I on je došao pred. Prije da. Pakazi Allaho slušali sallahu alihi sallam u hadisu koji bi muslim od srlice sa'ra radi Allahom da je rekla ja Taku, i tu i nas smo ovako, ko ova ова Ja i tu i nas smo ko ova dvojca. O tako. A kolko je taku, od po čovjeka ljudske istorie do vrha kazi prsta, to je do ovalo svojim A kolko je od vrha kazi prsta i je tako sa prstom ova razlika, to je do sudnjeg dana. Da. Gledajte na ukupnu istoriju ljudi. ljudi. E to ko je koje je ostalo do sudnjeg dana od prenutka kad je Allah s.a.e. se pojavio. A danas? Allah zna. A danas? Allah zna koliko je prošlo od ovog, je gore što je Samo Allah zna koliko je prošlo od toga što je, je ostalo pa je uviše predaje. Znači, Amal gotani, sallallahu alaihi wa govori, je tako, i pokazilo od kazna, redva nula, tako, da je on vrlo prijezio, tako, poslan, kao gotani, prvo prijezio, sudnjeg dan. Malo prijezno spomenuo je hadijs, gdje kaže, Amal, sallallahu alaihi wa sallam, nabrojate vam šte stvari pred sudnji dan. Prva, kaže, moja smrt, smrt, moja smrt, pa je bila smrt od prezaka sudnjega raja koji se vez koji se vezdio. Bilo je imao mahnes. Taj krvni lanci prenosio se tako i hajji. Da je Allah btarik sallallahu alejhi ve bereke u svim nasin saat. ja sam poslan u prvom povetarcu suđedan odnosno danas smaknu, smaknu se smaka sti je tako pa i maglo ono je sti grija pa vrelina grije i onda samo po jednom počne malo da se vlažnina vidi tako malo puno to je pravo tamo malo malo kako pa se grijeva situacija pa od jednom zapuši tako smra E tu je zakon na malavu sanih sallaha, ali je što ne opičeo. Ja sam Boželj, u prvom povjetarstvu pred smaknom učinu. Predolujem. A tako, onaj prvi let iz katune, e, to je s uslanstvo Mohameda sallabaru, ali je Drugi preznak koji se veći, da mi se o preznacima koji su bili, ovo od zaove ne možemo reći da smo ali oni su bili, jel da? Oni su bili. Kvanja malo potanika, koja so je sren kao potanika, ali je malo treznat sudnje da. Čiljka malutka se promijenila tako, mala kvara, tako. Međutim, imamo drugi pojave koji su bile kratko zna, kratko su krajane. Ali također će šta, hrubne pojave. Kao sve pa, povudanje jesi. Ale fara fara je ali ha je surika ozor je jesi. zato je fara je saat unchat al habb. Precije se i raspoluo se jesi. Raspoluo se jesi. Ne da, godam, se godama jesi O tako. Ne se Vrači ovaj mjesto, koji ne vidimo kao cijelok, sastojim se i ledžim od dvije razstavljenej polutki. Od dvije razstavljenej polutki. I to je tu, od tako, od sam je na sam malo mjesto. Kaj je od sam zara, kadajte mjesto je ali, u zadnje vjene, potrebno se dogaštavaju i i prvi vas, o tako, napraviti su one velike posmatrali, zaželjivali i odjednom se zapraštili i sad vidio su sada mjete rastavljan tukov, da imaju dvije rastavljene politike. I on je sastavljan konovol i da sve dvije politike zajedno gledali nao, činim kao učilinu, nam se kao učilinu, on je I ktero da ti šta, ako vam sad dan i rastolupio se je Kad u i kad to navodi i predariju tako, Uh, bilo bi ima moci mi staku, isko tako, od ena sara djavljana eh? da stanovniki neke tražuju odaljavu koštanika Salomarije crne da im pokaže čudo nekom. Pa je Allah koštanik Salomarije crne rekao, ako želite otaku čudo, evo pokažeš vam. Dakle, pokažaju rukom prema mjesecu otaku da ga poluta i onda gdje rukom pokaža ovije ojdesno da se dije polske raz razpavila. Karavana koja odila u šam te noć je vidjela da se vjeti šta razpavila. I sprem čar u Indiji su te noći da se vidjela tako da se da se vjeti razpavila. U Ecičo takođe. Močinali je nekoliko tj. Tj. Tj. Tj. Tj. To da se vite kaže iz aspekta geografski koji se zacije da ljudi su bili znali da je više mjesta se rastavilo kako A vjerujem da sru je za koje da se mete traktorne u vrijeme suva sama Allah inshallah pa jevao tsalih i jete da se, se bude, pet je da se rastavi, tako? Jesko to u drugo govori vaće, gdje smo, cer Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem namin. Kad je tamja se rastavio. Kako no se rastavio, tako? Jederna, na jednoj strani, a druga strani i duže strane grada. Tako je, no se rastavio, tako? Pa nam je o novih ostanička mladija, sam vam rekao, pogledajte ovdako i svjedoštje, pogledajte i svjedoštje. To malo prije što sam vam rekao, da je, da su ljudi u ustanovili znači i vidjeli fukočino na mjeste, ovdako, da je da se spukao i da se krasu fukočino vidi sa suprotne strane, ovdako, vidi, a se ima izvr kreposti na sunce. O tako. da se vidi ta pukotina, sam šitao i oče mi govorio, uh, še, izindani, še je zindani, jenomski še je, opako, govorio o tome da su i srbjivaci uh, onase, amerikanci, ali je bilo jedan od njih bio sa prijekom pačistana, koji je ne bila poznata poznato da su Pa kad je vidio, o tako da je tu ukosljeno na mjegljicu, da je je ono to izra, kremena ispam. Mi prije, je, alhamdulillah, tako. I veri na da je mjegljicu razpomutje za to, što Allah srana da objavi, za to što je hadi ima mozni, o tako, taj prijeti se razklučio u vrima neko nešto je ovo kolutanje, reći se šta? Prvi dana, je To je prvo obrušavanje. Je li Prvo obrušavanje. Jer šta je snak kad se ta sve vidi šta se ali tako, je prvo obrušavanje, da se šta porutanje, putanje, ja će putanje mjetiti. Dobro. To će vam pomijeniti i ono sam bez jednom ukaz pogovorio, spomenuo, da je Allahu b. s.a. rekao o debu r.a direttao ne che la stupiti tu nira sudo ne diga de va tra i zendie e diaza cioè diga chi tas di pobl poblas ne che divide e taifa vota poblas da u oblasti hiljaza na izađe vatra iz zemlje je li tako? Od koje će se otvijeslići vratovi deva u mjestu busra u mjestu busra. Ovo mjestu busra nalazi se nadomak današnjeg dama dama, kako je u siri. od do u Siriji ima puno, Sudavatska ima puno, ja ne znam sači koliko. Preko 1000 km. Sada ovo dok ne izrađu vastraj zemlju i gazu od koju će biti otvijetene vratovi deva u mjestu vrstva. Ovaj se događaj braću dogodio. Ovo je bilo. 6500 godine povijedili. 6500 godine povijedili. 6500 godine podizeli, od povom po ovom kalendaru bi bilo onaj. Po kalendaru bilo bi od filke o tako priljadu izjedstvo 60 etak, 40 ta, 40, ta tako, sveđa da ima što rekači kada je svoj znači prijež, ostančo godina svoj veći bilo, desmi godina, a što ono što na je u svom poznačion bielu, koji govorio o istoriji nevako, že nije Ovaj događaj i premio. I premio. Kaže EU uh, same, el mahdosti je istoričar koji je to u damasku zabiljec, zabiljec. Kako je on zabiljež? Kaže, u danas su mi dolazili do iz Medine koji godine 164 godine više ljudi kaže što niko sam dopisa to je to šta. Dosti go od trpence O kako? A šta je evator? To je toliko groj i način da, znači, da ti brzo ubije u toliko groj i na način da ti trpne vrećim. Znači da si toliko subizan da je ubijeo zato što Biblija za je nemoguće da se tvi, tvi drugi ljudi dogovoruju da slađu. Da slađu, nemoguće. Pa kaže došlo je ta, znači obavit o tome, Došlo, znači, došli što mi otkje do tako? Došli što mi otkje do oka. Pa je, to, govori, kaže, kaže u sagledku, kaže, mislim da je Rebrahman Abrahim u Damaskštu došli, biljez ovaj Ebu Šana, došli tu, kaže, početkom Šabana, početkom mjeseca Šabana, godine 54. nakon šest sotina, znači 54. godine, Zapisali su ljudi u medijini, Allahu, po sallallahu alaihi wa sallam, ogromnu i veliku stvar koja se dogodila, a koja odgovara hadijetu koji bilježi evo Hurera u ova cahvina, odnosno ne bilježi Ebu Hurera nego prenosi Ebu Hurera, a bilježi ima buhari u ova cahvina, da je rekao malo no, vodbanih Salomarih Seler, e, neći nas upit sudjih dan, dok ne izrazi vatra i zemljih u Šinkrazu, koja će osvijestiti vršove u mjestu busa. Pa kaže, obodilići li su neđudin, počevići, je I oni koji su obavijesni pus, pislenim kopen, je li tako pislenim putem se obavljaju s da su ljudi u od svjetlosti taj vatre pisali pisma i knjige. Odnosno, ovaj obavljest koji mi pisu od sve vratri pisanice je premanjenoj ja. svjetlosti u noć. Znači, bio, bio je u medijini tih dana nož, kao, kao da, vidimo se ono i rekao je sujetova ta vatra koja se pojavila nadomak medijine. Pa su ukratko, znači neću čitat nego ću ondje ovdje je to na nekoliko stranica. Znači, to je potraje Alla najbolje zna. Jo tako, i cilove i spomenuo, znači imena ljudi koji su, koji su taj zapis napisali i imena tih svjerovka koji izgledaju se da je to bilo. Znači, bi. ovo je trajalo oko mjese dva, tako Pojavila se vatra, prvo se kaže pojavila, pojavio neki dug i evo. Otakvo, zvuk. A onda je, što je, zemlja zatresla, se. Pa je onda iz zemlje idašla vatra koja je otvjetla s grad vatra koja je, kaže, nekoliko puta bila visočija od minarata na metri dolovo poslanika salvare Ta vatra je odbjedla tijekom medinu. I tijekom vrijeme je zvjetla. Ta vatra nije grijala. Znači nije nije odbjedla oči to bi žestilo se i vaske. Toploć, to tako. Ali je odbjedla, u toj vatski je gorelo kami pustinsko kamenje, koje je tamo se kupljalo, okako, no. da gori. I ta vatra je, znači, ljudi su se ibratili, okupljali su o kojem je gledali, gorada da je zanje. A onda su drugi se došli zapisali i došli u damat, do kako tako, da su učeku noći od te vatra i sidraza bili osjećeni i videli i prepoznavali vratove svojih dejeva u toku noći. Djela u toku noći. Jedan od poznaki, haretisti učenjaka, kaže, bio sam mali i zapamčio sam. Ali tako, u čestu butra da su, znači, čuvari dejeva govorili da je, je osvijet, da su bili, znači, u toku noći, je toliko svjesilo, da su vidjeli vratave svojih djeva i prepoznavali. Da su vidjeli vratave svojih djeva i da su prepoznavali. Tu da se vraćaju, desno, i nema nešto koje su da je ovo, da je ovo piljuro, ali tako. A, ovdje je ovom, kako je gorila, gdje je gorila, kako se to, ovaj, sresur, i na kraju se sres ti, srisalo, kako su oni ponašljali u Medini, ali tako. Tako je namjesnik Medine koji je bio žulumša odma sve, šta je kome odkao, tako, šta je kome je žulum učinio, sve vratio, o tako, opisuje situaciju kako se tu ljudi ponašali i da su stanovnici medine nakaru ili u Messi kao poslonika, da onda sve danima nisu izlazili, o tako, da je za vladu, zdrav, uglasili se, tako da su ljudi u Damasku i u Siriji, od takvu danas u odnosnom šamu, primijetili da je svjetlo ti dana punta bila slaba. Kako je bila slava? Zbog svjetlosti, kole ovaj i da također, znači, su primijetili tu svjetlu svonoću i da svjetlo svijetli sa bila slaba, kao da je pomarašem mjestu. Toliko je bila jaka svjetlo to i ovaj da... I mi vjeti tako u svabog vjeti, kao da je pomra pomračio ima kao da je bio pomračio. Tako su da vidiš, i ovo su preznati vraće koji su preveći, koji su preveći desili. Ima još prezna koji su preveći a opet nećemo za lagu pomoći sljedeći put, ako bude šalva vina, ako budemo živiti i zdraviti, ako budemo bude naslačiti. I voleva vas da vas nagradi nagradu. I voleva vas Anna da vas nagradi nagradu. I volevavet da vas oblasti da koji srlojstvo veruju v Sudnje Koji srlojstvo su veruju v proživljenje. I koji srlojstvo su veruju sustret s Allahom Svano Okrala. I voleva vas Anna Okrala da budem od koji će biti stresnijka s srestom s Allahom Svano koji će biti obradovani, koji će preradovati sušću sa Allahum s.a. a da nas haču od toga da budemo od koji će biti netrhnili i koji će biti od Allah subhanahu wa s.a. zastrti tako koji Allah subhanahu s.a. neće ni govoriti, ni ti u njih gledati, ni ti ti godzirira, od ti počet molim Allah s.a. da nas nikak su na učeni odovi drugi, nego da nas učeni odovi prvi da nas žene uđedeći pravi u žehendama Oligorasta panočara iznijez našu volnost mi Oligorasta panočara iznijez našu volnost mi Oligorasta panočara iznijez našu volnost mi Oligorasta panočara da, da tuđinima pomogne da vrati svoje dugove Oligorasta panočara da pomogne svima koji dužan da vrati svoje dugove Oligorasta panočara da pomogne svima koji dužan da vrati svoje dugove Oligorasta panočara da nas da nam prima sa može Zaprižito koručni postupak naših za sredstvo iskazivanja alhamdulillah